але усе ж рекомендую не називати уголос назви, якщо він і справді має проблеми з п'ятою, умовно кажучи. Образиться. Краще поруч із цими сирними кульками, нібито ненавмисно, відкрити сторінку із роману «Учора нема ніде» і підкресліть те місце, де сказано про два соромливі горішки з долини чорних троянд. Розумієте, як це романтично? Є надія, що не образиться, а утішиться за натяк, ще чого доброго почне думати про ту вашу долину, у якій не блуди вже бозна скільки. Ви й далі не розумієте, чому так названа ця проста страва. А тому що увесь цимус, тобто увесь смак і неповторність, у підливі, про яку я вам зараз розкажу. «На сковороді треба підсмажити мелені сухарі, додавши трошки масла, а потім улити туди меду. І ось цю потемнілу чи поруділу медову помадку вилити на сирні кульки-горішки. А решту дофантазуйте. Що це ви, моя золота, насупилися, як індичка без індика чи теличка без бичка, і готові мене пошматувати?» Ах. То так і скажіть, що ви сердитесь на нього з вечора. Ну і нехай собі. Хіба ви ще не зрозуміли, що кухня це дуже точний інструмент для помсти чи покарання? Це ваша ексклюзивна пенітенціарна система. Ах. І з вечора він сказав чорзна що у ваше чутливе вушко який не пропускає не тільки жодного звуку, а навіть інтонації, із якою той звук вилітає з його твердого горла. Ми йому зараз влаштуємо. Я пропоную не чорзна що, а тільки хто знащо що для чоловіка. Він же вчора сказав, хто знащо. що. А ви цим бумерангом сьогодні бац і припечатаєте писи головуть. Побачите, як увечері повзатиме аеродромом вашого ліжка, вимолюючи «Хто зна що?» для свого неутоленого «Хто зна чого?» А ви йому – дірку от бубличка. Ви думаєте, це я отак собі заговорила про казна що? Нібито то робити мені нічого. Я, як хочете знати, також буваю люта на свого. Отоді я отак. Щоб не видно злості, гострозубою гадючкою викладаю перед ним хто зна що. Фаршировані бублики. Хоп, це як удар піддих. Йому перехоплює дихання, бо він знає, що бублика від мене це все одно, що гарбуз женихові від дівки. Ох, яким же солодким, винахідливим. Незбагненний миказ, яким Стає мій любий чоловічок, Як тільки перед носом йому Запахнуть бублики з духовки. Ох, яким же змієм спокусником Дивиться він на ту смакоту, Не на мене, Подаючи перший умовний знак Про усвідомлення своєї провини Переді мною. А другий знак – Це чиста від страви тарілка. А третій – Ласий погляд у бік спальні. Сказано ж бо, що прийдуть до тебе три праздники в гості. У хвилини найбільшої лютості раджу вам узятися за бублики. І не треба сварки, хай знає, ваше чудо горохове, бублики на столі сварка на язиці. А чоловіки страх як не люблять сварливих жінок. Він легше з'їсть кілограм того, хто зна чого, аніж вислуховуватиме ваші образи. Отож, торіадоре у спідниці, сміливіше до бою, витягуйте на світ Божий в'язочку мініатюрних бубликів, навіть якщо вони дворічної давності, замочуйте їх на дві години в молодці, після того обкачайте муці яйці, обсмажте на сковороді з одного боку. Тоді зверху, на обсмажений бік, покладіть фарш, кульки м'ясних чи рибних фрикадельок, чи тефтельок, чи кульку сиру з сметаною, чи натертий твердий сир із вареним яйцем і сметаною,